A fost odată, niciodată, că dacă n-ar fi, nici nu s-ar povesti, ci că undeva, departe, într-o țară minunată, trăia un împărat tânăr și frumos de mai mare dragul. Într-o zi de vară, împăratul, îmbrăcat în straie Ostrășești, s-a dus pe câmpul unde soldații învățau meșteșugul armelor. Era o zi caldă și soldații fugeau în toate părțile să îndeplinească poruncile căpeteniilor lor. În apropiere de locul acela, trei surori smulgeau cânebă. Pe cea mai mare o chema Ileana, pe cea mijlocie Maria, iar pe cea mai mică Florina. Frumoase erau și Ileana și Maria, dar pe Florina nu întrecea nimeni. Cântă cânepă surioarelor, greu să mai smulge din pământ. Mă dor degetele. <sus> uh, și o căldură. Uite, <sus> Florine, nici nu-i pasă, cântă. <sus> hărnicuță, n-am ce zice. Hai, hai, hărnicuță, o lasă cu și smulge cânepa. Păi ce fac? Apucă mai multe fine odată, uite, așa ca noi. Nu numai câte două, trei. Uitați-vă mai bine în urmă. Grămezile culese de mine sunt mai multe și mai mari decât ale voastre. De tot ea cu gura. <sus> Fetelor, ați văzut că și astăzi oamenii împăratului au venit pe când? Chiar aici, lângă ogorul nostru! <laughs> Uitați-vă, un soldat, când l-a văzut pe împărat, s-a împiedicat și a căzut. <laughs> Cum o fi arătând împăratul? Tânăr, frumos! Lorina, uite-l, cel de colo. Da, și-ai tare mândru. Și are o nevastă urâtă. Dar de unde, împăratul ei holtei? Am auzit care are grijă de el o vrăjitoare, urâtă. Da, da. Fata unui băier trage nădejde să o ia împăratul de nevastă. La palat, ea e mai mare peste cămările împărătești. Și zici că trage nădejde să o ia împăratul? Păi da, așa se poartă vorba. Umblă cu parmeci și cu vrăji. Și ce mândrețe de om e împăratul. Da, dar împăratul îi se pune o ceață pe ochi când o vede și o rabdă lângă el. Și că e și bogată. Și face darul curtenilor, iar curtenii o laudă pentru asta. așa ar suni curtenii, comi și mincinoși. Uf, uite la noi, pete frumoase, harnice, tinere, muncind de neustură palmele. Dar ce vrei să facem? Știu eu. Hei, dacă m-ar lua pe mine primul dregător al împăratului, Toată curtea împărătească i-aș sătura o copine. Iar dacă pe mine, Maria, m-ar lua de nevastă scriitorul împăratului Toată curtea i-aș îmbrăca o cu un fus de tort Dar tu ce spui, Florino? Pe mine, dacă m-ar lua împăratul I-aș dărui doi feți logofeți cu părul de aur O fată și un băiat De nu i-ar întrece nimeni pe lume în frumusețe ei, ce s-a întâmplat? Vai de noi! Un oștean a fugit chiar acum din tufișurile astea de lângă noi. Să știți că a tras cu și a auzit ce am vorbit. Maria nu-mi vine să spun ce-am auzit. Ei, hai, nu te mai caudi. Ce ta, cele trei fete care sunt mult cânepa... Ei, ce cu ele? Vorbeau că... Că? am mari? zicea că dacă ar -o de nevastă primul dregător, i-ar Toată curtea numai cu nu mai spune Dar gospodină trebuie să fie E și numai atât? Nu, nu, nu Mijlocia spunea că dacă l-o de nevastă Scriitorul Măriei tale Ar îmbrăca toată curtea Numai mai cu confuz de tot Una ca asta încă n am mai auzit Și cea mică? Mezina Da Mezina spunea că dacă l de nevastă Chiar Măriei Tam Ți-ar dărui doi fes logofes cu părul de aur un băiat și o fată, frumoși, cum, cum nu mai sunt alții pe lume. Așa? Așa ziceau? Da. Atunci, așa să fie. Cele trei surori să fie chemate la curtea împărătească. și trei nopți, întreaga împărăție a răsunat de veselia oaspeților de la cele trei nopți. Peste alte trei zile și trei nopți a mers vestea în țară că Ileana, sora cea mare, a copt o pâine din care a săturat toată curtea împărătească. Peste alte trei zile și trei nopți s-a răspândit în țară vorba că Maria, sora mijlocie, a îmbrăcat toată oastea numai cu un singur fus de tort. Mulțumite, cele două surori, într-o zi, stăteau de vorbă. Surioară Maria, deși nu suntem împărătese, noi ne-am ținut cuvântul. Toată lumea cum ne cunoaște și ne cinstește. Când eu o și Florina împăratului băiatul și fata cu părul de aur, atunci vrejitoarea o să crape de ciudă. Să crape. Nu baște seama cu ce ochi se uită la sora noastră. Taci! Uite-o că vine! Aici erați. Aici eram. Vă caut. Sora voastră vrea să vă vadă. Ce-i sprioară? Ce-i împărăteasa noastră? De ce ne-ai chemat? Am avut un vis urât. Se vățea că se prăvălise peste mine un munte întreg. Cui? Mă praful. Greutatea lui îmi strivea pieptul și inima. Simțeam că mă sfârșesc. Bine că a fost doar un vis, dar nu e nimeni pe aici. Eu sunt aici înălțimea ta, eu cred în șasa ta slujnică. De azi dimineață stau la capătul tău și noi, surioare. Cum am aflat am venit într-un suflet. De ce nu ne ai dat un semn? Am fi stat lângă tine. Și după întâiul vis a venit altul. Se făcea că un bolovan mare rostogolindu-se Strivea niște floricele gingașe, către care întindeam mâna să le culeg. Uite și acum mă dor degetele mâinii de lovitura bolovanului. Doamne, ce vis! <laughs> vis! Vis! Te-am brasul și atât ai tot. Dar împăratul unde este? La vânătoare. E plecat de dimineață cu primul sfetnic și cu scriitorul curții. Da, o plecat de dimineață. La vânătoare, așa spuneau. Sa. Supușii mei, am aflat că blânda și frumoasa mea soție, în timp ce lipseam de la palat, mi-a deruit cea mai mare bucurie a vieții mele: Doi copii cu părul de aur, un băiat și o fetiță. Sunt fericiți! Și la bucuria și fericirea mea doresc ca și voi să luați parte: să se pună masă mare, să se desfacă butoai cu vin din cel mai bătrân, iar de pe metereze să tragă toate gurile de tun. Soția mea, sunt fericit Măria ta, sunt fericită Ce stați? Aduceți-mi copiii, vreau să-i văd De ce nu sunt aduși copiii? Da, unde sunt copiii? Măria ta Și azi mai ai de spus ceva? Eu, eu vreau să vă apăr de durere și de nenorocire. Nu înțeleg, vorbește răspicat Mi-e milă de măria ta Milă de mine? Ia seama ce vorbești. Amie e că din marea nădejde și bucurie pe care ți-o visai ce Nu este? vei rămâne decât cu durere, Ce spui? Și spune? cu desnădejde Măria, hmm? ce vrea să spună? Nu-ți fie teamă, soțioara mea Repede să-mi aducă copiii Vreau să-i văd Poate că ar fi mai bine Ce? Să nu-i vezi, Maria. ta Dar de ce? Așa Ce să fiu? Vrei să te alung de la curte? Vrei să uit t am rădat aici de milă? Adum repede copiii Bine, Maria. Ce tot bolborosea vrăjitoare? Nu înțeleg, doamne, dar mi-e frică. Frică? De ce? Sunt aici, lângă tine. Iată copii pe care ți-a dăruit blânda ta soție. Uși, Soția ne-a doi căței? Nu se poate! Doi cății! Că ți-i în loc de fes frumos cu părul de aur. Luați-o pe să din fața mea, să nu mai văd. Maria, ta, Maria, Maria, nu-i lucru curat aici. Doar noi am văzut copii. Părul este lucea ca soare. Minț! Săpâne iar ți s-a pus ceață pe ochi, crede-mi. Nimic, nu vreau să aud nimic. Duceți-o și închinete-o beciul cel întunecat și să nu mai vadă lumina soarelui. Nu mă știu vinovată cu nimic, Maria. ta. Nu mă izgoni. Mai vine fă-ţi de mine și ucide-mă! Nu sunt vinovată, nu sunt vinovată. Să nu te-augi! Slujitori, faceţi cum am poruncit. De-acum am să fiu împărăteasă, eu și nu alta. Mi-au izbutit toate. Pe copiii cu părul de aur i-am tăinuit. Pe l-am împrobădit pe Florina. Nu mult după cele întâmplate, într-o dimineață, doi pasnici stăteau de vorbă. Minune între minuni, pasnicule de miază zi. Totul se întâmplă ca într-o poveste, pasnicule de miază noapte. Fapte nemaipomenite se petrec. De la întâmplarea ce-ți zburlește părul pe cap, la liniștea care ne înconjoară cu Ce dimineață minunată. Soarele. Poleiește grădina împărătească. Auzi cum susură izvoarele, păsărelele cântă. Și abia de seară, de când ne-au pus de straj aici, în grădină s-au petrecut lucruri îngrozitoare. Cei doi căței au fost aruncați și nu unde. Iar aici, în poienița smălțată de flori, frășitoare a îngropat în taină pe cei doi copii ai împărătezii. Împăratul nu știe. Are ceață pe ochi. Iar noi nu-i putem spune nimic. Mai marele străjilor ne-ar tăia capul înainte de a ajunge la împărat. Shh, vorbește mai încet Vrăjitoarea și-a văzut visul cu ochii. Prostit, împăratul i-a făgăduit că o ia de nevastă. Stau și mă minunesc. Ia, ia uite-te. Pe locul unde au fost îngropați cei doi copii, au crescut doi peri frumoși încărcați cu rod. Ce mândri sunt! Și ce pere de aur au în crengile lor. Iar vântul adie prin funzișul verde și susură, de parcă ar spune ceva. Mie mi se pare că aud glasul copiilor, Împăratul A ieșit la plimbare prin grădină. Ce schimbat arată. Iată, se îndreaptă spre cei doi pere. Privește! Cringile pomilor se apleacă în fața împăratului. Văd, văd. Dar împăratul nu bagă nimic de seamă. Nu vede, nu simte nimic. Parcă ar fi mort, așa umblă. Și crângile se întind după el ca niște mâini de copii. Bietul împărat. Uite! Vine și frăjitoarea însoțită de surorile Să Oh! Iată, noastră sora. De la fereastra mea am auzit-o toată noaptea cum plângea și se zbuciuma. De ceapă am încercat să-i vorbesc împăratului? S-a uitat la mie de parcă nu mă vedea. Și deodată s-a întors și a plecat. Mare mânios! la l-a mai amăgit sora voastră? Îmi pare rău de ea, dar ce pot face? Dar noi am văzut doar. Nu-i așa surioasă. Iată-l pe împărat! Nu mai sporo atâta! Vai! Priviți ce poame minunate au pereați ăștia Să rupem câteva din ele Uite, pere de aur ce-i asta? Creanga s-a înălțat sus când am voit o atinge. Și frunzele au acoperit ca niște palme perele coapte Să scuturăm copacul da, Degeaba, degeaba, Aici. nu cade nici o pară Ce faceți ta! Mariata, am vrut să culegem câteva pere din acest copac pentru masa măriei tale, dar crengile se ridică în sus și nu putem să le atingem. Curată minune, Mariata. Mariata, mie nu-mi place lucrul acesta. Îmi să se taie acești copaci obraznici care își bat joc de noi. Dacă dorești tu... Poate, poate că n-ar trebui, Mariata. Cred că-s fermecați. Cu atât mai mult! Acești pere sunt vrăjiți și dacă nu-i tăiem, mult rău al să ne aducă. Dă poruncă, Maria ta, să-i taie și din lemnul lor să facă două paturi. În unul să te culci, Maria ta, iar în altul, eu. Așa să fie, dacă vrei tu. Rămâneți cu bine. Să trăiești, luminate. Bine, Maria ta, Maria. Și din lemnul celor doi per fermecați, vrăjitoarea a pus să se facă două paturi. Când împăratul s-a culcat în patul cel nou, a dormit cel mai odihnitor somn din viața lui. Vrăjitoarea toată noaptea nu și-a găsit odihnă. I se părea că zace culcată pe spini și mărăcini. În zorii zilei, vrăjitoarea nu s-a lăsat până nu l-a înduplecat pe împărat să pună paturile pe foc. Iar împăratul care... Pare dus cu gândurile pe altă lume, s-a învoit. Hei, a spus pe foc cele două paturi? Le-am pus înălțimea aceea. Mm, mm. Uite cum ar. Așa. Hei, voi cele două slujice de sus de pe casă! Da, luminată, doamnă! Aveți grijă să nu scape vreo pe horn, că îi vai de voi! Ai auzit? Fii cu bagare de seamă. Pa două scântei tot au scăpat. Au ieșit din horn și au spurat. Au spurat ca două steluțe strălucitoare. Și încotro s-au dus? În grădina aparatului, acolo unde sunt straturile cu flori. Cele două scântei, cum au atins straturile de flori, s-au prefăcut în doi nielușei gemeni cu luna de aur și cu cornițele de argint. Tocmai când cei doi mielușei se jucau, a intrat în grădină și împăratul. Ce-i asta? Doi mielușei printre flori? Cine i-a adus aici? Nu știu, luminate. Dar voi ce păziți aici? Ne-am pomenit cu ei că dintre tufele cu flori înălțina ta. Sunt foarte frumoși. Iată, uite ce lână au. Stați, stați să vă mângâi. Nu, nu, nu așa. E, mă jucați cu mine? Bate, bate, bate. Ce mi-a lăs năzdravani. <Mă> <laughs> Ia te uită. Mă privești atât de ciudat, ca parcă ar voi să spună ceva. E, hai, spune-i. Ce voi-ți voi, voi copilășilor cu luna de aur și cu privirne din da um, să te faci de râs și să te joci cu niște miei. Au, au, Dar vrăjitoarea nu s-a lăsat Până la urmă l-am duplecat pe împărat să dea poruncă să fie tăiați cei doi miei Și carnea să le fie aruncată pe gură. Dar peste noapte, nevăzuți de nimeni, din inimile celor doi Au ieșit doi copii cu părul de aur Surioară! Da! Surioară, vezi ce frumoasă e lumea? Dar unde suntem frățioare? Într-o pădure Lângă o apă limpede mm, ce bine am dormit Ah, da, parcă se apăpie cineva de noi Cine ești? Cine ești și ce, ce vrei? Cine ești? În curând ah, Dacă ești zână, spune-ne, noi ai cui suntem? Suntem copiii împăratului Împăratului? Da și sufrașitoarea aprunță pe piacă ah, Și avem măicuță? avem măicuță dar împăratul a păchis cu culacă de greu De ce? Săraca Pentru că grăjitoare a pus pe ochii Tatălui vostru o de deasă Și nu poate din de -o. de văruri Dune până la măicuța noastră Dune până la măicuța noastră v să vă duc la împărat Îndată Și-am și -am să vă învăț, învăț ce trebuie să-i să spun Faceți milă și pomană cu o bătrână care a ajuns să cerșească Milă, măria ta, împărate. Dar ai cui sunt copiii aceștia așa de frumoși, bătrânico? Din lumea mare înălțată, împărate Și de neam împărătesc Da? Și unde-i duci? Să-și caute părinți Dacă mă uit mai bine, fata seamănă cu cineva Da, și băiatul? Parcă și el Și împăratul căută să intre în vorbă cu Zina, Dar zâna se făcă văzută. Îi copiii că de unde sunt și cine sunt Dar copiii nu știau nimic Știu numai o poveste O poveste? O poveste Vrei să o asculți, Mariata. Aș vrea a fost o ca niciodată Au fost trei fete care culegeau cânepă Și trecut pe acolo împăratul cu oamenii lui Și cele trei fete vorbeau între ele Pe m a luat împăratul i dărui doi feți locofeți cu părul de aur O fată și un băiat De nu i-ar nimeni pe lume în frumusețe Copiii Dragii mei copii, asta e povestea voastră, povestea mea, povestea măicuții voastre. Și împăratul, plin de duioșie și de părere de rău, pentru că a dat ascultare vrăjitoarei, se duse cu cei doi copii de mână, cu ochii plini de lacrimi, în fața împărătenții sale. Copii! Copii! Îl a de ce faci? Tung genunchi în fața mea? Da. Iartă-mă soția mea credincioasă și bună. Maria ta, am nădăștuit că dreptatea va izbândi până la urmă. De aceea, am răbdat și am așteptat. Soția. Acum pot să-mi strâng la piept copiii. Mamă! Nu știu cu ce pedeapsă să o pedepsesc pe vrăjitoare, în mea. Lasă-i viața. Asta-i va fi destulă pedeapsă. Și, pentru faptele sale, pe vrăjitoare au legat-o de coada unui cal sălbatic, împreună cu un sac cu nuci. Iar calul a pornit-o la fugă. Și unde cădea nuca, cădea și bucățica. Iar împăratul și împărăteasa, cu cei doi copii cu părul de aur, au trăit mulți ani fericiți și poate că mai trăiesc și azi, de ar fi murit. Iar eu am încălecat-o așa și v-am spus povestea așa.